masjid dekat rumah, biasanya terawih 8 rokaat Plus 3 witir Sedangkan aku ingin 23 rokaat Bagus, bukan sekedar ingin Harus, itu Ngambil 23, Ramadan setahun sekali datangnya Jangan sholat pendek-pendek 8-11 rokaat itu adalah witirnya Rasulullah Coba dibuka di kitab Sahih Bukhari 11 rokaat itu adalah di bab sholat witir Dan nanti insyaAllah ada pembahasan Kita sudah ada buku Buku kecil tentang witir itu dengan riwayat-riwayat yang sahihah ternyata setelah kita lacak pendapat ulama-ulama gede Mulai dari Ibnu Qudama Imam Nawawi Ulama-ulama besar dari masa ke masa Salat terawai itu ada dua pendapat Dan pertama salat terawai itu 20 rakaat Plus fitirnya kalau 3 jadi 20 3. Ini jumhur ulama dari madhad Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik Ternyata pendapat yang kedua adalah Menurut Imam Malik Taala Bahasanya Salat perawah yang ada dari masa ke masa itu Menurut matahat Imam Malik Ini yang dilakukan oleh Ahli Madinah Adalah 36 Plus putirnya Kalau 3 menjadi 39 Jadi perbedaan pendapat hanya ada 2 Kemudian muncul akhir zaman di sahabat dunia. Orang pada malas muncul pendapat. Sholat raweh itu ada yang 11 rakaat Itu tidak masuk. Coba dibaca. Kita fikir dahulu. Kita fikir lama tentang akwal. Pertanyaan perkataan para imam. Para imam-imam gede Imam hebat-hebat. -imam, imam, imam terdahulu. Boleh dari imam yang di abad ke-200. Abad ke-2. Setelah matab imam. imam syafi'i. Ya abad imam syafi'i kan masuk 150 hijriah. Jadi mulai dari imam Malik. Imam Ahmad. Imam syafi'i. Imam ma Imam Abu Hanifah. Pilih hat semuanya kutub-kutub yang tebel-tebel yang bercili-cilit mereka semua menjelaskan bahasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat menurut Jumhur dan terdapat mata Imam Malik adalah 36 rakaat plus fitirnya jadi usahakan untuk pindah yang ke 23 jadi kalau mang ada Ustadz yang malas dia Ya sholawat, sholatnya hanya 11 rakaat, Jangan boleh jadi imam Bisiki Ustaz Kalau sholat mau cuman 8 rakaat, Ustaz di belakang saja Nanti habis datang Ustaz pulang Jangan Ustaz jadi imam orang yang pengin 20 rakaat. Ini tolong ini bener ini nih. Jadi tolong wabah panitia masjid amanat anda Untuk membawa orang agar sholat terawahnya lebih banyak Kalau anda punya imam di masjid anda Orang yang imaminya cuma 8 rakaat Itu di stop Tidak boleh menjadi imam Suruh jadi makmum, Karena dia pemalas. Kalau sudah 8 rakaat, Maka dia mau pulang-pulang, Dia saja. Tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian kami himbau kepada para imam, Ini juga amanat di hadapan Allah dan Al-Quran. Tolonglah kalau trawek jangan ngebut-ngebut. Kalau kalau anda ngebut, Bacaan Qurannya adalah tidak benar. Banyak huruf yang hilang, Dan itu haram hukumnya, Bukan dapat pahala tambah dosa. Kalau alasannya, Kalau lama-lama, Dan -lama, di jamaahnya sedikit, eh, Malah kembalikannya. Justru kalau anda digantarkan dengan bacaan yang fasih jelas, mereka akan merasakan kesejukan di dalam berterawih. Allah akan menurunkan rahmat sehingga mereka akan senang di musola dan masjid tersebut. Tapi kalau kebut-kebutan tidak merasakan kesejukan terawih, maka benar ramainya di hari kedua, ketiga, keempat di sepuluh yang pertama. Setelah itu sepi. Kenapa? Terawihnya mainan. Jadi tolong, wahai para ustadz, imam, amanat. Jangan sampai hanya anda ngejar ngebutnya saja. Tapi harus bacanya yang benar, fatihahnya yang benar, itu yang menjadikan berkah mesir masjid tersebut. Sehingga lihat kalau anda bisa mengamalkan ini, pasti lebih banyak daripada di saat anda kebut-kebutan, karena ada rohaniyat di situ. Allah akan berikan rahmat. Ini serius. Sehingga orang kerasa melakukan ibadah di situ dan jangan sampai kita berdosa dengan teraweh yang kebut-kebutan. 23 dengan pelang-pelang hebat itulah kemuliaan.